Зубці крижаних гір. помешкання стилали пухкі килими. На них можна було сидіти і спочивати. Дві доби хлопці безпробудно спали. Тяжка дорога далася в знаки. На третій день до житла завітали рід з ладою. Довго тривала щира бесіда. Зарислав оповідав пращурам про життя в далекому витечі, про царя Горевія і мудрого Бояна, про свою наречену миросю, яка жде його з мандрів, про вільних лицарів за порогами словути. Ми дамо вам живу воду любі діти, сказав Рід, коли Зарислав скінчив свою розповідь. Ви повезете її до рідного краю, і я знаю, вона стане вам у пригоді. Та перед тим маю до вас слово. Хай воно посіє у ваших серцях розуміння прийдешнього. Цар горевій та й безліч інших володарів земних прагнуть невмирущості, хтось стверджує її розбоєм, щоб жахнути своїм ім'ям грядущих людей, хтось кривавими походами для загарбання чужих скарбів, інших громаддям будівель, що непотрібними примарами висачать над пустелями давно загиблих царств, а дехто ще й хоче увічнити мізерне тіло. Даремні спроби, час невблаганний. Будівлі володарів, походи, діла, Все розвіється в хвилях вічності, Як хмаринка у дивоколі. Ходімо, я покажу вам велич зоряного царства. Вони вийшли з притулку, Зупинилися перед великою блакитною кулею, В якій відкрився широкий отвір. Братими призернулися спантеличено, а Зарислав запитав «Що це?» «Летючий корабель», ласкаво усміхнулася Лада. «Входьте, діти, не страхайтесь». А він справді підніметься, недовірливо промовив дуб, оглядаючи кулі з усіх боків. «Побачте самі, а не впаде?» «Ми літаємо в цьому кораблі до зірок», сказав Рід. Це надійніше від земних шляхів. Побратими схвильовно ввійшли до корабля. Їх завели в простори приміщення, посадили на м'які сидіння. Довкола було чисто, прохолодно. На стінах ми готіли барвисті веселкові вогні. Інколи у чорних віконцях проскакували фіолетові блискавиці. Рід і лада сіли перед широким прозорим вікном. У ту ж мить сад, що виднівся на дворі, Колихнувся, провалився вниз, майнули на сонці крижані верхів'я, завеліли пухнасті хмари, а потім довкола розпростерли незмірені крила, темно-сині глибінь неба. Хлопці розгубилися, до грудей підкочувалися клубки нудоти, у свідомості хлюпали хвилі тривоги, незбагненності, незвичності. Рід і Лада сиділи усміхнені, прибітні, і побратими потроху заспокоїлися. Темрява за прозорими шибами згустилася, суцільні чорноті заясніли зірки, внизу пливла велична, блакитно-зелена куля. «Що то таке?» – захоплено скрикнув вітрограй. «Земля!» – відповіла Лада. «Та, де ми живемо? не вірив хлопець. «Та сама!» А кругла, така є. Усі небесні землі круглі. Як місяць, здогадався вітрограй. Так і усміхнувся рід, або як сонце. Тоді й там, на інших землях, живуть люди, зацікавився Зорислав, припадаючи до вікна. На одних живуть, на інших нема. Гляньте на зоріні вогники. То все далекі сонця, такі, як наш, Ярдил або й більші. Всюди життя, скільки не кинь поглядом, Всюди плум'яні світи. Колись ми жили у тій невимірності, А потім сталася руїна. Мені співець Боян уповідав, Озвався Яровид. Я гадав, що то вигадка казка. Сумна правда, заперечив рід. Проте людям належить знову Повернутися в зоряний край. Казка про зоряних синів яку ви понесете своїм дітям, допоможе їм прагнути до прийдешньої славної стежки.